Četní nimi a blížili se Vánoce. Složení první roty doznalo řady změn. Malíř Vločka byl odvolán do Nepomuku, aby zde dbal o vytvarný vzhled místností a vyráběl budovatelské transparenty, zatímco jiní vojiny naopak přicházeli posílit řady pracovníků. Byly to zejména chlapci, kteří narukovali k bojovým útvarům, ale jejich zdravotní stav nebo dodatečně objevené kádrové skvrny jim znemožnili dosloužit se zbraní v ruce. A tehdy také přišla první rota osvobodníka Halíka. Snaživý frajtr odjel na dovolenku, aby mohl zůstat u jednotky o vánočních svátcích. Oba poručíci hodlali odjet k rodinám a věděli, že Halík je jediný poddůstojník, na něhož je spolénutí. Nejenže se o svátcích samovolně nevzdálí od útvaru, ale naopak zde ještě utuží disciplínu. Halík tedy odejel, ale po třech dnech se nevrátil. Bylo to neuvěřitelné. Nikdo si nedovedl představit, že by tento žrout vojny přetáhl do volenku. Muselo se stát něco neobvyklého. Něco nade všechno pomyšlení. Snad ho zlikvidovala nepřátelská rozvědka nebo se stalo nějaké strašlivé neštěstí. Halíkovo zmizení byla nejčastěji diskutovaná událost. Jednoho dne před bojovým výcvikem předstoupil před rotu poručík Hamáček. Samozřejmě jmenují nového velitele Čety. Místo svobodníka Halíka jim bude desátník Fischer. Svobodník Halík se již k naší rotě nevrátí, neboť se provinil proti řádům. Na dovolence se ožral jako slívá a vypadl z čeho? Vypadl soudruzí z tramvaje rovnou na hubu. Tak to se velitel nemá chovat. Kdyby se každý velitel nadzavrál a pak se lehkomyslně zranil, byla by za chvíli armáda bez velitelů. To by ovšem snížilo naši co? No to by snížilo naši bajeschopnost. Musíme mít stále na zřeteli, že za hranicemi číhají imperialisté a čekají na co? Čekají na naše zakolísání. Každý velitel, který si ožere držkou jim soudru vodu na mín. proto bude svobodní galik příkladně co proto bude příkladně patrestán s největší pravděpodobností, degradován a odsouzen k několika měsíčním odněti svobody. Vezměte si z něho odstrašující příklad a píte jen tolik, kolik snesete. Že byste vypadli z tramvoje, o to strach mít nemusíte, protože se do Prahy nedostanete. Přesto od vás požadují ukázněné a vojenské vystupování. Někteří z vás už se mně zdá začínají zapomínat, že jsou na vojně. Odkládají části kroje a nerespektují, co. Nerespektují vojenské řády a předpisy. Vy zrovna voňavka. Vypadáte jako pasákovci. To s váma brzy. Co? To s váma brzy vyběhnu. Já vám říkám, soudruzi, po dobrým neserte mě. A teď pozor, odchod početák do zaměstání. Vojní i poddůstojníci tentokrát odcházeli vstříc bojovému výcviku neobvykle křepce... Spokojeně. Vědomí, že se svobodník Halík už nevrátí, jim dodávalo novou chuť do života.